Podemoseko ute gaiak pili zabala da, bueno, Elazat zabala kasuko matene arreba, eta horrek ere harridura sortu du, izkera bertzelo jende artean, ez? Zuen arerioak dira Podemosekoak, edo elkarlan erako e, bestalderdi bada? Nik uste dute... Bueno, esan dezakegu eh, arerio electoralak badirela argita garbi, ez? Eta gainera uste dugu espreski epilizabolarren hautagaiitza horretarako egin da dagola. Ez dago PNVri 50%ko, baizik eta Eskerabertzali 50%. Horrek ere gure ustez badu esangura nabarmen bat, ez? Baina guk eh, planteatzen ari garena da leia elektoraletik aratago eta alderdien lehiatik aratago errionegu eh, adituela erronka oso oso importante batzuk, oso garrantzizkoak eh, datuzen urteetan eta guk uste dugu hoiei elkarlarnean egin behar zaila aurrez. Eta mm -hmm. guk egiten dugun planteamentua da Bai Peneberi eta Bai Podemosi guk eskua luzatuko diegu herri programa baten inguruan abostasuna lortzeko. Aztiburontan berrian irakorriut iztuetaren eh, elkarrezketa bat eta bertan zioen bera izan nahi eta esko jau laritzeko eta zailburua izan baita, zion ezimesteko dela ea jota Euskoaldari jeltzalearekin itzarmen sendoa tegin behar dela herri ere ikuntzan. Ikusten duzu horretarako azki mamirik kondiziorik edo edo ez? Momentu honetan ez ditut ikusten, ikusten du momentu honetan ikusi behar dela Euskoaldari jeltzalea aldari sozialistara ekin gobernatzen ari dela eta beraz hori e, dela bere autua ez, ikusten duzu te... Momentu honetan, eta autoeskunde hauetan e, bi galdera egiten diela jendeak bere buruari, ez? Bata da, nahi patu izan dako inhabilitazio, hau da, guztiok lehiatuko gera balintza berenetan baiala, ez? Eta begaren galdera bat ere badago, eta da, Euskal Herri jertzalea, pesoetetik, aratago, peperekin ere, adostasunak lortzeko, e, autua egiten du bere gobernua egon kortzeko, nik usteot, momentu honetan gauza korrela dela. Horrek ez du esan, nahi eta nik berriro diot, guk egingo dugu proposan bat Euskalderri Geltzalari eta Podemosi, aman amankomunean jartzeko herri eh, programa bat, herri proiektu bat, baina serioa eta mm. tasatua denboran eta mm. bat, eta nik uste otorri izan behar dela gure papela momentu. Era, autu bat orduan, ero, autu batek egiteko hortu, autu eta gero, beharko duzu ez eurazki autu batekin, Euskalderri Geltzalarekin joan, edo Podemosekin joan, zene eta inkeztek zondaiek hori diote, ez, eh, azken finean, autua egiteko, petzatzen horren dikiz duzu erabaki hartuta. Ez gukainak, onbentzuta gaude, gu ditugun enkesten ara, arabera, leiapen eta gure artean izanen dela, mm. normalean. E, baina beno, hori jazkenean jendeak esango du. Eta zergaitik ez, iruren arteko gobernu bat eta herri proiektu bat, hori da gure galdera. E, bere garaian lizarren egin genuen, beste garaibatzuetan egin dugu, eta gukustu dugu, herri honetako erronka, nahiko nabarmenak direla eta nahiko garrantzitsua dirla, alako esfortzu bat egiteko denen artean, ez? Beste da hori den eroez momentu honetan, baina herri honetan etorkizuna berezku nahi balin badu, azkenan herri honetan hortik joan beharko du. Eta nik usteot horretan, badagola alor nazionalaren inguruko, adostasun bat, barreskura toberdena, herri honek behar ditu, buru jabeak beste politika batzuk eiteko, nik uste du datozen legislaturan eta ikusiko du murrizketa sozial haundiek datoz, eta horren aurrean gure jendea, herri xea babestu egin behar du, eta gero bat ira, gatazkatik datozen, hainbat eta inbat gai, persoena adibide e, konpontu egin beharrekoa. Irugai horrean, aurrean eta inguruan, Bada posible, borondatea baldin badago, PNB Podemos eta gure arteko adostasun bat lortzea. Euskadiko jendainitz bizida Mugas Bestaldean, bai? bai, endaia, Donio Laitzuna, bai. Urruñe, Bozkatzeko beti zaitasuna madira, eh, konsulatura joan merda paperetan bila, ez dakizar-pakizar, lorralde nola ikusten dezue, eh? zer gaitzik diinportan de dezue, Bozkatzeko hau hauetan? Nik uste dut gukos argi daukau azkenean, azken geltokia zein denez. Eta guretzat azken ez geltokia da saspi lurraldez osaturiko, erosei lurraldez, porque horre ere bada ez tabai da, osaturiko estadu buru jabe bat osatzea ez. Nola eltzen geran horretara, alik eta termino seguruenetan eta sakonetan. Eta guk uste dugu horretarako hiru realitateak kontuan hartu behar dira. Batada lapurdi basena farra eta bestea da hiru probintziak osatzen duten komunidad autonomo eta bestea da Nafarroa garaia. Mm. Eta beraz, hiru e, prozeso eraildatzaile eta eraikitzaile jarri behar dira martxan, bakoitza bere harri bakoitza bere esangurarekin, bakoitza bere edukiekin, eta horrek azkenean aukibar dute nazionala izan behar den horu bebat, eta da Euskal Estadu bat sei lurraldez osaturikoa. Hor mm. esango nuke guk behar dugula e, termino nazionaletan, urratsak egin, nik uste dut barra eskubatu dela bere garaianu dalbiltza bezalako tresna bat guztien artean guk uste dugu e, Europan bertan badirela aukerak zazpil horraldeek osaturiko adibidezuro regio bat e, egiteko eta beraz hori ere urratsa da esan duguna da, lehenik urratx nazionalak eman behar dira gero urratx ezberdinak planteatzeko eta ritmo ezberdinak beraz ez dezagun gal nola baiteko azken helburua baina ez dezagun gal ere realitate prinsipia eta hortik Nik amesten dut Estadu Kononfederadoal baten batean biziko direla Euskaldnak mm. egunen batean Europan eta munduan. Proterko ikusi be Katalunian zer gertatzen den hori izango no, bai. baita zuen referentzi nagusitako bat. Bai Kataluniako Kataluniako azki ongi frogatzen du gauza bat eegu esaten dugunaz. Bere gara gori beti esaten ziguten violentzaari gabe helburu guztia pozilez direla. Ez. Mm. Tarrun hori non gelditu da. Orain hori ikusten da ez dela posible. Orain ikusten da Kataluniako parlamentuko presidenta berare kode penaletik, ere mehatxa, kode penalarekin mehatzatzen ari dela, ez zegoizugarria. Guk ikusten dugu Katalunia bere bidea egingo dula, frogatuko dula estaduak, ez duela inongo borondaterik akordetara heltzeko eta horre frogatuko du estadu hori ez dagoela demokratizatzerik. Podemosek gauza bat esan ere ez. Eta ordun hor guk hartu barko ditugu hartu barkorek mm. euskaldun bezala, zer egiten dugun horren aurrean. Batzuk esaten dute, e, posible dela orain dikera reformatzea marrko hau eta marre jotea juteak paktatzera, guk ez dugu sinisten, baina herri honen gehiengoak hori pentsatzen balen badu, ore gongo gara. Baina horrekin batera gauza bat planteatu egiten dugu eta da, eta hori gero frogatzen baldin bada berriz ere ez dela posil, ez egingo dugu eta guztire egin dugu egingo dugu horretan kataluniko bidea plantatzen dugu orain beste gain galdera ekortiko eguneekin dirak kortzikan uda hontan bai. duela 15 egun talamonik Eusparlamentoko buruak esan berri du independentziareko bidean ere kortzika oso aurreratua dagoela da egon daitekeela eta beste kontua da amnistiaren aldeko kanpaina azkar bat martxanda da kortzikan bai. amisteren gaia beti bakiko horre badirela ezta bai Nola ikusten izuzuzuk? Bai, bai, nik uste dut, batzutan e, 4 .000. egiten gerala terminoekin ez. Hau da, hemen afera da, gatazka armatu eta politiko bat bukatu izan dela, bestea beste erakunde armatuak horrela erabaki duelako, eta badila, hain daka preso kartzeletan. Eta ardu, guk egiten dugunen lehen da, preso guztu egitekal eratera behar dira. Anistiaren iztiaren bai baina itxaron gabe eta beraz, esaten duguna da, oazen profitatzera ditugun balea bide guztiak, alik eta preso gehien ateratzeko, bete ere amnistian horabidean edukita. Baina guk oso argi daukau, anistia egotekotan egongo da estatu independiente bagarenean, hau da, nunbait, errelato, fidazkoa egiten denean, egiazkoa, Eta momentu honetan ez dago horretarako aukerarik. Horrek ez du esan nahi ez dugula borrokatuko horregatik. Baina gauza bat esaten dugu. Deitu nahi dezuten bezala gu preso eta esileatu eta deportatu guztiak etxean nahi ditu. Eta ingo dugu dena hori egiteko. Eta hori nola ere lortzeko. Eta hori, hori da gure planteamentua. Ez dugu uste eta gainera uste dugu hori batasunetik asko zobek egiten dela ezberdintasunetik. Mm. Eta zetiketatik baino. Niesker. Bale, zuei.